«Ой, ще можна полежати. Ліка перевернула рушник іншим боком. Через півгодинки почну збиратися. То ти не передумала? Олена перестала шити і поклала панаму на коліна. Чому я мала передумати? В голосі ліки чулися вперті нотки. Ліко. Але ж ми їх зовсім не знаємо. І вони грузини. Ми сама розумієш, чого від них можна чекати. «Учора ж нічого не трапилося. А могло?» – ліка сіла на ліжку. «Скільки завгодно було нагод. Наприклад, у парку. Звісно, я так перелякалася. Я не дуже. Хоча момент був. Але, бачиш, він навіть не спробував до нас чіплятися. Жодного разу навіть не спробував. І взагалі, ми приїхали сюди відпочивати». «Тобі пропонують гори!» «Ти давно була в горах?» «Я, чесно кажучи, ніколи!» Ліка зірвала з голови рушник і підвелася з ліжка. Відкрила свою валізу, дбайливо дістала з нього бусковий сарафан, надісланий батьками з Німеччини, найкрасивіший з її літнього гардероба. «Але вчора вахтанг був один, а сьогодні їх буде двоє!» Знову завела своєї Олена. Вона все ще не втрачала надії переконати подругу. Їх двоє, та ще й десь у горах. О третій годині дня? Та нічого з тобою не станеться. Зрештою, боятися треба мені, а не тобі. Мені є що втрачати, а тобі вже втрачати нічого. Олена більше не заперечувала. Лише низько схилила голову, взяла з колін панаму та знову заходилася пришивати стрічечку. Розділ шостий. Зураб був цілковитою протилежністю вахтанга. Високий, стрункий, чорнявий, по-чоловічому дуже вродливий, а прямий з горбичком ніс, твердий вольовий рот, зіркі очі під густими бровами, справді робили його схожим на орла. Небагатослівний парубійко що знає собі ціну і при знайомстві тільки ледь посміхнувся до дівчат і подивився на них таким пронизливим поглядом, що обидві враз відчули бажання беззастережно коритися йому. І для початку мовчки сіли до його жигулів. Машину Зораб вів як ас. Навіть на крутих поворотах гірського серпантину не змешував швидкості. Лише спритно вивертав кермо тієї самої миті, коли дівчатам здавалося, що вони вже летять у прірву. Обидві подружки затишно вмостилися на задньому сидінні, приємно хвилюючись, як зачаровані дивилися на загороджувальні шляхові стовпи, що пролітали за вікнами. З тиха жибунів магнітофон трохи голосніше лунали вахтангові оповідки. Той впівоберта сидів перед ними і цілу дорогу розважав дівчат своїми розмовами. А звідкись з'явилася пляшка коньяку. «За зустріч!» Вахтанг дістав пластикові слоїки, наповнив два і подав дівчатам. Зураб кинув із дзеркала орлиний погляд, і обидві слухняно взяли склянки. Коньяку в кожному було більше половини. Але Вахтанг, наливаючись собі, переконував, що... За знайомство п'ють до дна. Машина мчала, музика грала, Зураб ледь посміхався, і дівчата випили. Рідина спочатку пекла, а далі приємним теплом розлилася по тілу, трохи затуманивши голову. Все стало легко й просто. Олена навіть посміхнулась до зураба, коли той укотре позирнув назад. Він сяйнув очима і посміхнувся у відповідь. «Не щастить сьогодні Зурабу. Не можна пити за кермом. А в мене такий тост за жінок!» Вахтанг знову наповнив слоїки. «Пусте. Я потім вип'ю за них», відповів Зураб, безстрашно вивертаючи машину на віражі. «А ми зараз!» Вахтанг подав дівчатам слоїки, Майже повні, і подружки слухняно зробили по ковточку. «Ні-ні, так не можна, до дна!» Звелів вахтанг, і поки вони не випили все до краплі, не відводив від них очей. Потім, одним ковтком вихиливши свою порцію, він умівкнув голосніше магнітофон, зручно вмостився і почав ритмічно ляскати себе по коліні в такт із музикою. «Коньяк робив своє!» Дівчата вже цілковито розслабилися і замиловано дивилися і на Вахтанга, і на Зураба, коли той позирав на них у дзеркало, і зовсім без побоювання на стовпи, що пролітали за вікнами.